Ai. Bé, moltes gràcies a tots per venir, donant per inaugurar el segon dia de les jornades, i ferrada la, la xerrada que mos pertoca avui eh, anirà sobre la qüestió que trobem un estat tractat del moviment llibertari d'una de les festes més cíviques, recomanades d'Europa, com és, els 31 de l'any. Primer, el meu company us farà una introducció històrica explicant un poc el que va ser i com s'ha anat desenvolupant històric. I jo després eh, entraré en diversos temes, sobretot el tema de la cultura, quin significat té tant 21 de novembre d'avui en dia i quina ha de la proposta anarquista en eh, envers l'anterior. No? Òbviament, de tota la crítica, ha d'haver una proposta constructiva també. Bé, primer de tot dir que això és una xerrada amb, amb un ànim totalment constructiu per haver de trobar que, que aquest tema i molt que tenen relació no han estat tractats ni en profunditat ni en superficialitat. Dir, gràcies per venir. Bé, jo vos parlaré un poc de la història de de la conquesta. Jo no em en, en absolut un especialista, i jo només parlaré quatre coses per introduir el tema, que realment el tema dels companys és, és interessant. No? Eh, S'ha vist com el 31, el 31 de desembre com, com la data fundacional de tot un poble. No? Esbalda fa un parell d'anys en el discurs del 31 de desembre va dir «el d'inici de, de la història de las mallorquines». És a dir, que abans de, del, 31 de, del 31 de desembre no hi, havia, no hi havia res. No? Eh, és el punt, és el naixement, no? és l'origen, es parla dels orígens, de res de la societat mallorquina. No? Fins i tot en es... En es en el, eh, en el pamflet o diríem que s'ha convocat el 31 d'enguany de, se parla d'això. No? Se, se cita dues vegades a origen, o sigui tres vegades a origen i dues vegades a arrels. No? El, el 31 de desembre té una historicitat relativa. No? Eh, es parla d'herois com el Jaume I, el germà Moncada, i de, de batalles i es recorda la terra pairal, de, de sa terra perdura de Catalunya. No? Això, sobre aquest aspecte, aspecte d'historicitat relativa en parlarem després. No? És curiós que quan parlam d'això, perquè realment és una, una mostra d'una història, el nostre 31 de desembre eh, partim com, com a sa fundació, no? fundació de... de del que és la història de Mallorca. No? En canvi, en es Principat el, el que se parla justament del de setembre com a la punta de la desfeta. No? Nosaltres som el punt diríem, i a Catalunya se celebra com a data de, de festa nacional el de setembre. O sigui, a l'època s'ha perdut l'esplendor, aquesta plenitud política, econòmica, no? i es curiós veure com, d'una banda, se festeja, diríem, lo que és el naixement i altre que s'ha perdut. Bueno. Ehm, um, evidentment, abans de que vinguessin els catalans a Mallorca, hi havia Mallorca, i hi, hi, hi havia mallorquins. No, dels mallorquins no només són sónes que uh, els catalans, no? Um, abans que vinguessin es diríem els, els, els musulmans aquí el que hi havia era, sempre també ha, sempre s'ha dit que la conquesta de Mallorca va ser s inrés di de Mallorca en el món cristià. Això és completament una, una falàcia esmentida. No? perquè quan, quan els musulmans varen ocupar Silla ja, ja existia el cristianisme. Els bizantistes tenien ja el cristianisme. No? En els centres, o sigui, dos segles després de que la península fos ocupada pels musulmans, se va ocupar eh, l'illa de Mallorca. Vol dir que eh, per al musulman no li interessava en bot salut ocupar una illa. No? De fet, es, es molt, eh, es, era molt complicat ocupar una illa i molt, molt, molt costós no? perquè Sempre podia ser atacada per pels altres pobles, no? o sigui que realment l'illa de Mallorca tenia, en els el principis de tot, en, en els anys en, en, en, en el 900, tenia molt poc interès. No? L'únic interès que podia tenir era de, de fer ràxies, de fer conquestes de, de, de, de poc temps, i agafar, diríem, el que és el potí. I això va ser el que va passar eh, en la de 1114, perquè sempre se parla de la conquista de 1229, però abans va haver un intent de, de, de conquesta de, de, de Mallorca, no? que va ser una ràcia creuada, que va ser una coalició entre el que era Pisa, eh, els catalans i Gènova. No? I el que van fer va ser, justament, ocupar Silla, fer una reacció total i, i, i marxar. Quan aquesta illa va quedar completament destrossada, varen venir els almoràdits i la van recon reconquitar, la van repoblar i tal, el que va ser és el poble que, van, que va quedar musulman. A 1203 eh, va ser la Conquesta Almohada, o sigui, quan Jaume primer va venir aquí a Mallorca el que va, va conquistar va ser aquesta gent, les Almohades. Les Almohades eren lo que el que són els pobles pervers de I, o sigui, que realment, diríem... Eh, Tenim una, una Mallorca ocupada per pels pobles almohades i després varen venir eh, els, eh, i varen eh, ocupar eh, eh, aquesta i, O sigui, tenim Mallorca ocupada pels almohades. Uh, uh, en aquesta ocupació de diet dels almohades, havia els altres, els altres que eren els almoharis. Hi havia com una mena de guerra civil entre ells, no? Perquè hem de pensar sempre, unificant sempre la qüestió aquesta de musulmans i pensant que tots és la mateixa. No? Hi ha moltes diferents vessants entre els pobles musulmans, no? Diferent, tant de religió com d'ètnies com de cultura. No? Aleshores, quan se va intentar fer la conquesta de Mallorca, eh, a Mallorca havia una guerra civil entre diverses faccions de, de musulmans. No? Això és important per, perquè estava realment en crisi i Jaume I i els catalans van saber el moment oportun que era per, per ocupar la seva no? Justament quan les tropes de Jaume I arriben a, arriben a Mallorca, eh, es bujar ja que era va balí que havia aquí a Mallorca, estava a punt d'executar 50, eh, 50 nobles musulmans que estaven eh, en, en contra seva. No? Uh, quan els catalans van arribar a les costes de Mallorca, al musulman no li van fer molt de cas perquè estaven acostumats a que a aquestes petites ràxies que feien a, que era el, el, el normal d'aquella època, arribaven uns quants paixers, un, agafaven un poquet de botí i marxaven, no? però se, se, realment la idea que tenien els catalans en, en aquesta ocasió era completament distinta. No? Uh, la coalició que se va fer per la Conquesta de Mallorca van aconseguir muntar 55 vaixells. Això era una barbaritat. No? Realment, la eh, Conquesta de Mallorca va ser un, una, un, diríem, un, un fet eh, militar de primer ordre no? en, en aquella època. No? I per, per poder pagar tota aquesta moguda es eh, van haver de, de juntar Génova, Pisa i la Corona d'Aragó. No? Els interessos de Genova i Pisa, que eren repúbliques, no eren monarquies, la corona d'Aragó era una monarquia, però Genova i Pisa eren repúbliques, era... Uh, Genova i Pisa volien el control del monopoli del comerç, no? que era el que realment els interessava. No? En canvi, la corona d'Aragó volia era la conquesta i la colonització, no? i diríem, a la corona d'Aragó, els interessos comercials, es botí era el que desitjava en les ciutats, que per això varen posar dos el pes. Els interessos comercials, eh, es, perdó, els interessos territorials serien el de la corona d'Aragó, o sigui, la, la, la monarquia, la noblesa, que el que realment volia era una expansió territorial. I sobretot, realment, es, qui va tenir molt de pes en aquesta conquesta de Mallorca, va ser l'església, no? Que volia ser dues coses, no? Volia tenir terres i volia tenir botí, no? Jaume I, Jaume I, quan es conquesta, era un jovenat, tenia 20, 20 anys, 20 busques d'anys. No? Realment s'ha glorificat molt la figura de Jaume I, és no? conqueridor, el guerrer, i és el que va introduir l'aspecte religiós. No? Els, els musulmans eh, sempre defineixen Jaume I com el tirar de Barcelona, no? sempre, és, és, és, és el mot que té, no? tirar de Barcelona. Hem dit que l'historicitat nosaltres coneixem la conquesta de Mallorca d'una manera molt relativa, perquè només tenim fonts d'aquella època que són les cròniques. No? O sigui, la gent que va viure o que li varen contar el que va passar i ho va escriure, no. De sa part, diríem, dels vencedors tenim el llibre dels fets, que sempre s'ha dit que va ser una cosa que va redactar Jaume I. Això està demostrat que, que no és vera, això, el llibre dels fets va ser redactat per l'església. No? Uh, I realment que és, és, una, és una eina de propaganda política no? pura i, i, i dura. No? També tenim, mos han arribat finalment, perquè estàvem perduts, però fa poc van arribar, ses una de les cròniques del Vençuts, del Kitab Tarit al Mallorca. I és molt, molt curiós perquè tant les cròniques cristianes com les cròniques musulmanes coincideixen. Son, son, coincideixen molt amb els fets, pràcticament són iguals. No? El que passa és que el que, no, el que no coincideix és la interpretació que es dona en aquests fets. No? Quan podem dividir se conquesta en, en quatre fases no? que se va, va sortir des de setembre fins a desembre no? de, de, de 29. No? I, bé, va haver un desembarcament de Santa Ponsa, va haver una batalla de Portopí i després se va haver-hi el que és la setja de, de Medida Mallorca. Medida Mallorca era una de les ciutats més poblades de, de, de, de tota l'Àndalus, no? de tot el musulmà de Santa de... Ponsa. I, I era una ciutat molt cosmopolita, molt cosmopolita ja en aquella època i hi havia una diversitat ètnica important. No? Hi havia de totes les races, diríem, de, del món musulmà. No? i era una, una comunitat on havia una tolerància religiosa i etnica important. Hi havia molts de cristians a, a, a Medina Mallorca, no? hi havia molts, diríem, cònsuls de diverses repúbliques italianes i dels de, de països cristians. No? Era, era, era molt gran a Medina Mallorca, set ciutats dels moussulmans se, se midaven pel nombre de mesquites que hi havia, i i que ja a Menorca havia de, 30, de 32 a 48 mesquites. Això era molt. Si pensau lo que és Palma, que era Palma en aquella època, vos bo sonda d'ara, que era, molt, que hi havia moltes mesquites, no. Ben, que és salt que va ser una una, una, una, una sal militar també de primera ordre, molt ben muntat, varen sorrasses morades, etc. Se, se pensa que varen morir entre 20 i 24.000 persones. Això és una barbaritat, si ho penseu. Just, just en el que se la salt de la sa ciutat, no. Això són les cròniques. Més, tant musulmanes com cristianes parlen d'aquestes xifres, no? Descloque, una, una, una crònica cristiana parla de 50 però tal vegada sigui una mica exagerat. Però bé, entre 20 i 24 mil persones para sa època és una barbaritat. No? I el que ja va ser ja impressionant va ser lo que és el pillatge de, de la ciutat, no. El pillatge, que es diriam el robatori de tot el que hi havia a la ciutat, va durar fins a Pasco, o sigui, des de desembre fins a Pasco. Trevaren estar uns 3, 4 mesos. Eh agafant tot el botí i el ven venien, no? i després també durant aquests tres aquest o quatre mesos varen vendre tota la que era la població com a esclau, no? el que eren els encàndols, els esclaus. No? Sempre s'ha dit que en 1929, entre el cristian i la el que no se, no se sol parlar és que va haver una resistència armada, perquè molta gent va fugir a les muntanyes, no? Mol de musulman varen fugir a les muntanyes, i aquesta resistència va durar fins al 32, o sigui, dos o tres anys, no? i se va, com, se va concretar la part d'Hartar, la tramuntana i a Poiència. Hi no? va haver un, uns 6.000, se parla d'uns 6.000 homes armats, més després tota la família, que serien uns altres, altres 15.000 persones més, no? que van mantenir la resistència, diríem, d'un musulman. No? El que és un fet és que sobre el 1270 ja no ja n'hi havia població tot, no havia estat completament exterminada, ja no varen quedar musulmans. No? O varen ser morts o varen ser venuts com esclaus i el que es va fer es va, va ser repoblar el que sigui de Mallorca amb, amb població catalana, amb població italiana i amb, amb una important població jueva. Ja hi havia un nucli jueu, però se va engrandir més aquest núcle, no? i el que se va fer, a més d'anihilar de de completament el que era la població autòctona, no? va ser destruir qualsevol vestigi de, de, de, de, de s'antiga cultura. Heu de pensar que de Mallorca era una de les ciutats més grans que hi havia del musulmà i no ens ha quedat pràcticament res. Que en altres ciutats, per exemple, de les penínsules, sempre queden vestigis Muslims. aquí ho no varen, no varen destruir absolutament tot, no. Aquesta ocupació de, de Silla de Mallorca bé, ha tingut repercussions culturals que, que no entrarem. A, a, a, a, a, a, a. Però una, una molt important que a mi sempre m'ha quedat l'atenció, ha estat lo de, com es veuen els, els musulmans a les rondalles de Mallorca. Sempre es veuen eh, els musulmans amb, amb, amb menyspreu. No? Se parla de moros i sigui, sempre un, amb un sentit pejoratiu. No? O sigui que el que és diríem, l'aspecte que de menyspreu cap, cap a, a la població tot on hi havia Mallorca va quedar molt... se li va donar molt de canya. No? I també el que ha quedat és la festa de l'estandard, aquesta festa que cada, cada any cada any mos, mos dona, que se parla d'una festa civil, que és la festa civil, cívica o nacional, de depèn de d'això, no? més antiga d'Europa se diu. No? quan realment que és una festa religiosa, perquè sempre ha, estat, ha tingut aquest vessant religiós. No? S'ha declarat bé interès cultural i tal. El que és molt curiós, i tampoc se'n parla, és que, i això per diríem, els aspectes diríem, progressistes sobre aquest tema, és que durant els anys de la República aquesta festa se va suprimir. Durant els anys de la República la festa de Sestatard no se va fer. No? I, I realment, que només volia... No sé si m'han rellat el mas i tot. No pot seguir, si pot. Ah, no, no, no, uh, no. Bé. Jo ara, vos... Ahir uh, una companya va demanar men si podien definir el terme, el terme cultura, no? I jo li vaig dir que, que se xerrarà d'avui en xerraríem. Perquè jo quan em vaig constatjar la idea de, de xifrar un poc el 31 de de desembre i veure què ha darrere i davant, em va dir, favor, en contra, vaig veure que en dos costats sortia la paraula cultura en i realment no coneixem el eh, seu significat en profunditat. Però això em remet a un llibre del Rubel Roque, que es dit nacionalisme i cultura, que una part eh, inclou unes, unes, unes, unes bases teòriques que troc que ens poden servir per entendre eh, un poc l'exposició i la proposta que fa en final. En Rudolf Röcker, primer tot no, de tot disculpau, per condicions de salut i d'estudi no he pogut preparar-se a ferrara tant com volia per, i troc que és un tema que, se, que dona molt més per profunditzar, per tant és probable que, que algunes coses no estiguin molt completades i, i bé, estan en, en, en s'ànim de ser complementades, però bé. En Rudolf Röcker 10, per la freqüència en se, què s'empleix se la se paraula de la cultura, eh, no va, apareix en relació amb aquesta freqüència no hi ha una noció clara de, de lo que és so cultura. però això x arran d'una cultura de terra, una cultura de raça, eh, fins it si un home o té una persona de cultura, no? hi ha moltes excepcions i que empleem molt, molt sovint i l' pregunten al carrer què és cultura i cada un segurament té diu una cosa diferent. Això no és el més probable. Per tant, és molt fàcil malprear aquest mot. En, en Roque es molt en Kant quan en Kant defineix la cultura com el valor social que té la persona, Per que aconsegueix harmonitzar aquesta tendència nostra, socialitzar-nos amb els sentiments ètics individuals, és a dir, nosaltres com un individu molt diferenciant de la resta. La cultura harmonitza aquestes, aquestes dues ten, tendències humanes que existeixen i, i que són un fet, per això dic que són un valor so, social. Però hem d'anar d'arte perquè aquesta cultura Uh, pot i de fet té obstacles uh, que dificulten el, el bon desenvolupament tant de sumar com de, de, de, de l'humanitat. Aquests obstacles s'han donat tot llarg de, de la història. Ell diu que són beneficiosos. Jo no, no estic d'acord. Jo crec que s'han d'intentar superar aquests obstacles i això ho veurem ara més, en, més endavant. Per tant, d'aquesta primera introducció es traiem tres coses. La primera és que la seva cultura és un terme polisèmic i per tant hem de cuidar molt el seu ús i intentar conèixer-lo eh, a fons. La és que és una eina útil, vàlida, per, per fer coexistir existir la tendència social i l'estats humans a la seva individualitat. I la tercera és que no està accent de, de, de dificultats per, per, per aconseguir un denominament humà com es pugui dur a una societat millor. No? Després, més, més endavant, tinguem això clar, ho recuperarem després, però eh, la paraula llatina cultura en un primer moment era aplicada en els, en els cultiu de la terra i en el cuidar dels, dels animals. Això jo ja em va assobtar molt, perquè d'aquí ens traiem eh, una, una cosa molt vàlida, i és que la cultura és intervenció conscient de, de ser, ser humà dins els processos naturals. És a dir, és secció que fem sobre totes les devenides de, de coses en coneixement de causes. Sabiguem per, per, per, per què les fem. És a dir, significava cuidar i cultivar. Això ho podem aplicar a molts tipus, tipus, tipus de coses. Hi pot haver una cultura alimentària com no es cuidi eh, les coses, Hi pot haver una cultura física que, que, que també, també cultivi no? i així amb, amb infinitat de coses una cultura lingüística que mantengui la llengua, no? per tant és aplicable a molts llocs i aquest significat tan simple com és cuidar els animals i la terra crec que se fa una, una gran síntesi històrica de lo que és la cultura i que aquesta definició concreta no dona peu massa gaire interpretacions, és molt simple doncs vista així la cultura la podem entendre com la rebel·lió conscient de, de, de ser ser humà contra, eh, davant els processos naturals, davant allò que succeeix. És a dir, allò que nosaltres fem, sapiguem per què, per què fem i amb una intenció, clara, d'inconsciència. Ha estat aquesta capacitat de superació i adaptació als processos naturals el que ha fet que som oi hagi pogut, perdona, perdoneu que em pregui a superar l'home, però està els textos aquests encara no feien, no, no, no, no serà ben aclúdicament. Uh, perdoneu, aquesta capacitat de superació, és a dir, d'aplicar la cultura i subsistir ha estat el fet que som hagi pogut sobreviure, per això en molts llocs en les condicions naturals no eren favorables, sempre s'ha estat tingut la tendència de construir eines pràctiques per poder superar-les a tots els llocs, a cada... A cada igual és, és, és pura, és, és evolució, així com les plantes i els animals s'adapten al seu entorn els humans també. I això té que i això molta tan, el nostre ambient social, de, de comunitat de persones i també el nostre ambient natural, modificándolo en el en el nostre en el nostre pare. Una altra cosa és que fou fem un equilibri ins natura o no. Això és un, una, un altre tema que no no massa. Va, per tant, no això que concluem que el primer pas per, es, per ser humà és el coneixement d'una cultura, perquè per ser humà has de poder subsistir, ha de, de poder haver unes condicions que te permetin desenvolupar-te i la cultura ha de manera com afrontar aquestes, aquestes condicions. Eh, D'aquí deduïm que la, la cultura és un producte de la, de la, de la naturalesa, per tant, hem d'estar en equilibri entre elles, entre elles dues. O sigui, tenim cultura, però aquesta cultura la fem per Uh, no només superar la naturalesa sinó destruir-la òbviament se, se produirà un, un canvi que podrà desenvolupar més cultura perquè no tindrem a guant bon desenvolupar-la però uh, en aquesta relació cultura-naturalesa hi ha tantes pressions de la naturalesa que no són profitoses per nosaltres com pugui ser un tifó no? o un fet catastròfic. i de la mateixa manera que hi ha construccions humanes que no són ni bones ni per l'ambient social ni per la naturalesa. Així com un tifold destrueix cases, la religió destrueix pensament. No? Un exemple molt, molt senzill. Si s'integui d'això és que ha una tendència humana a modificar i intervenir en el seu entorn, tant de natura o la societat, per tal d'eliminar aquells aspectes que són, que, no, que, no, que dificulten el nostre desenvolupament cap a una societat millor que jo trobo que és, és objectiu cap a com es condueix aquest, aquest, aquesta deducció, perquè si la tendència de ser humà és modificar i intervenir el seu ambient per adaptar-se a ell, la tendència no conduirà cap a millorar les nostres condicions de, de vida. Òbviament avui en dia aquesta tendència està globalment manipulada, manipulada per l'Estat i en les seves mans, per això nosaltres no podem desenvolupar, perquè la desenvolupa i per nosaltres, cedim la nostra responsabilitat. Val. Arribats a en aquest punt, que també es recuperaran després, hem de diferenciar entre cultura ètnica i cultura social. Aquesta diferenciació la vaig, la vaig trobar en el llibre d'anarquisme i llibreament nacional de negres tempestes que allà i ens servirà després per a les conclusions. La cultura social és... Eh, N'hi ha, ha de culturals socials. Diferenciam entre aquella cultura oficial que s'han posat per l'Estat i després la cultura popular que és una cultura més espontània, lliure i creativa que no té, que no, que no té el seu origen amb unes mans institu institu institucionalitzades és a avui la cultura social predominant per del món de, so, per del món de so i del so popular és la cultura capitalista del consumisme i del individualisme ahir ja em van encerrar això ho van trobar, aquesta cultura social per tant és una construcció conscient perquè sa, les coses que tant d'una com de l'altra banda són fets que nosaltres feim sabent perquè perquè per les feim, eh? les tinc coneixement de causa. Després de ha cultura ètnica, que és so, l'expressió dels diferents trets diferenciadors d'una comunitat. trets diferenciadors com pot ser l'ètnia, la etc. i d'una comunitat diguent-li país, poble, nació, llogaret o federació, com vulgueu. Aquesta és una construcció inconscient, és eh? fer fruit del devenir de les de, de, de, de coses. És a dir, nosaltres no hem triat a tenir que col·lo de pell ni, ni xerrar la llengua que xerrem. L'hem xerrada perquè des del petit l'hem vista necessària per comunicar-nos. I és aquesta en aquest punt determinat però en un altre lloc del planeta és una altra, no? Bé. Aquí, sí, eh, sintetitzant tot el que hem tret de la cultura, jo he tres conclusions. Primer és que la lluita contra l'estat i capital ha d'anar acompanyada d'una construcció, d'una cultura per una part social i popular, d'una base anti i després per la, per la lluita d'una cultura ètnica catalana-mallorquina en, en, en aquest cas, donada la seva situació com moltes altres. De, de, de, de destrucció i d'abandonament. De, de, és a dir, ha el nostre procés de lluita contra tot i per ser total ha d'anar acompanyada de la destrucció d'aquestes dues cultures. D'una cultura social basada en l'autogestió, eh, la i tots aquests trets que ja molt sonen de, de, de cartells amb eh, la, supervi, la supervivència d'una cultura ètnica sense, infer, sense inferències cap al desenvolupament. És a dir, la moral religiosa, ni estatisme ni res per altra part hem de separar el que ara hem de separar aspectes que dificulten el desenvolupament d'una eh, societat lliure estatisme, patriarcat eh, nacionalisme etc. No? no podem tenir una cultura social capitalista ni una cultura étnica catalana o mallorquina conservadora hem de cuidar molt els aspectes que anant als costats dificulten aquest desenvolupament per tant, el que hem de fer és superar tot el bagatge històric i cultural que tenim per tal de construir una cultura, una cultura nova aprengant d'ella però no repetint el mateix errors. Fet aquesta part de cultura que recuperarem més tard, ara, anava, ara aniré eh, en el significat i l'interpretació que té avui en dies 31 de desembre. Majoritàriament ha dues versions del 31 de desembre, dins una d'elles n'hi ha dues més, però bé, ara. primer és la versió oficial, la versió de l'estat, el que parlàvem abans, no? cultura oficial. La de què és una, una, una festa que se fa per commemorar els nostres orígens com a poble, dir ha dit el nostre company, per retomenatge a la senyora de les quatre barres, en, en Jaume I, i gràcies a ell tots existim. És no? a Es fa tot un folclore militar i, i religiós que jo crec que poc o res a veure amb les aspiracions revolucionàries. Aquesta és una construcció clarament social per part de l'Estat. I després hi ha ja, la versió, eh, l'he volgut dir alternativa però no sé si és la més correcta, on se fa una reivindicació dels països, dels països catalans amb, un, amb, amb el preteste d'un passat lliure de la espanyola, que és el que jo ja sona més, més sentit durant aquest dia. És a dir, es va acompanyat això d'una reivindicació d'un estat-nació dels països catalans amb protesta de que abans tinguérem eh, tal estat i tal nació que realment compartíem amb, amb, amb, amb verabó. No? Dins d'aquesta versió alternativa, diguem, hi torna a haver dues, dues tendències, clar, evident, més o manco, encara que és dia que hi va molt, molt, molta gent a, a Sacta, és un dia molt de molt molta fervor popular, on s'obliden gran part dels problemes que sofrim avui en dia pareix que hi com una aura màgica que avui, com això diguin com a poble, eh, hem de sentir-nos orgullosos dels de, de nostres avantpassats que varen conquerir aquesta terra i no crec que sigui així. Si m'han de sentir orgullosos de tot el cul de tot tipus de persona oprimida del món que ha lluitat per una construcció món millor, sigui català o sigui paraguàia. En altres dues tendències, hi ha una progressista socialdemòcrata que integra el Partit d'Esquerra Republicana, eh, PSM i tota aquesta gent usa burguesa, que s'empara amb un dret democràtic internacional, que algun d'ells i ni sique reclamen independència, només una major igualtat en termes lingüístics i tal, és a dir, reclamen un estat, molt dir, un estat català amb un capitalisme un po' més suau. És dir, realment no, no hi ha una denuncia tan explícita de descapitalisme. I després hi ha el bloc de, de, de l'esquerra independentista, que haguestit reclamen una independència social i nacional dels països, dels països catalans mitjançant unitat popular. Uh, unitat, jo crec que és una altra paraula que ho dic per estat socialista. Bueno, unitat popular no sé què voldrà significar. Uh, recentment l'esquerra independentista s'ha separat de la plataforma dels 31 de, de desembre, per donar-li donar un caire més reivindicatiu i, i socialista sobretot a, a sa lluita, en, en el dia 31 com es... jo vaig llegir un comunicat dia del poble el treballador català. Precisament un dia que acabaren morir molt de catalans, genovesos, aragonesos, eh, treballadors en mans, a servei d'un estat. És a dir, el que, que podria passar avui amb els polítics que estan... que ens cedim les nostres responsabilitats, per lluitar altres parells, no? Ja sigui Esquerra, CUP o d'altres partits. En, en dos casos troc que en ple, en el de desembre, com a plataforma, les seves idees més o menys transformadores. És a dir, quan, no entra, avui no entrarem a debat, no entra, no entrarem a debat a, si és necessari aquesta institució d'un estat per tal d'aconseguir ser lliurement a tots els nivells, però sí... Eh, an ali an analitzar com s'entén el 31 de desembre per diferents parts i com l'entendem nosaltres. Troc que la reivindicació que fa d'ans esquerra, sobretot s'esquerra independentista que li donen un gaire més reivindicatiu a aquesta jornada, eh es fa un anàlisi equivocat, interpretar el 31 de desembre així quan, quan realment va significar tot el contrari, el 31 de desembre. Era codícia, venjança, colonialisme, estatisme, etc. El 31 de desembre, els, els casos bèl·lits del 31 de desembre paren ser dues naus capturades a, per, per, a Eivissa, que feien els nobles d'Aragó i Catalunya tornar-se bojos i dirien que en Ràxia el Jaume I del P, li van donar tot el P el Cavalier i vinga, cap, a, cap a allà a conquerir. De fet, els hores es que eren aquí Varen en, en tres ocasions li van oferir una, una tregua eh, a Jaume, una, una solució en Jaume el eh, primer, per tal que va bé deixessin sortir un família de rei tranquils i entrasin i, i deixessin la població musulmana com allà i Ja el primer I, i nobles tenien cap intenció de deixar- allà Com que aplicat el company va quedar tot realment arrassat. Però tracta d'aquesta eh, aixòola que va sueguir realment dista molt de el que nostres volem aconseguir que és una societat, lliure d'aquestes coses precisament. Reivindicar una societat lliure eh, sobre la base d'una identitat catalana que ha estat eh, a causa d'aquests aquest, fets, troc que no va, no va, no va del correlació. I el que més me, sor me, me, sor me, sor me sorprèn és que no hi ha una denúncia. Els anys que he anat, no, entre els càntics i pamflets que veig, no he vist mai una denúncia explícita dels fets del 31 de desembre és a dir, denunciant tal dia com una massacre per part de les tropes catalanes és a dir, com si per, per fet de ser catalans i de tenir herència catalana hagi, no ens hagin de, de sentir avergonyits de coses que hagin pogut fer els nostres avantpassats no? és d'aquí on surt un poc a peu el, el xovinisme i aquesta part irracional que duim tots de dins per culpa de, de tant d'anys d'estats de i nació com l'han construït vale. la troc de seducció que fa molta gent no, vull dir no tota, perquè dins de l'Esquerra es, es independentista estic segur que hi ha, hi ha gent molt competitiva i que realment té, una, té unes ganes de, de canviar aquesta societat, però troc que falles l'anàlisi o, o, o, o l'anàlisi que hi troba i no, no, no el comparteix. Però troc que parteixen d'una reducció, aquest és següent. 31 de desembre igual conquesta del Mallorca per als catalans. Nosaltres, en les situacions actuals, defensam els català. Per tant, defensam els 31 de desembre. Jo no troc que això sigui així, hem de, com he dit abans hem de ser molt més cuidadosos sobre de defensar lo cultural i com he dit els companys el 31 de desembre és una tradició principalment religiosa va ser en els anys 80 quan es va, va començar a fer aquesta manifestació per s'autodeterminació és a dir, eh, si s'integui això que se, se reivindica la llibertat d'un poble crec mm, conscient o inconscientment, sobre les senres d'un altre, d'un poble, poble aniquilat. L això no vol dir que millor que l'altre, perquè com ha dit ell, eh, quan el Jaume Armey anava a conquerir aquí, això fet curiós, avui allà anava a assassinar 50 persones per conspirar en contra seva. És a dir, tant com els altres tenen moltes semblances. Un vol expandir el seu poder i s'altre el vol mantenir. Això crec que ara entraré, però molt semblant a el que pot passar avui en dia. És dir, que encara que ara un poble hostigat, bé, ara i durant molts anys l'hem allestat, eh, no vol dir que hagin oblidat els genocidis conmesos i tot el bagatge cultural que tenim, que molt d'ells estava basat en la religió, en el capitalisme i en el individualisme. Va, ara d'aquí és on entraré a relacionar amb els principis de, de sa cultura però qualsevol el que deia en Rudel Roker deia que la cultura era aquesta revolució conscient de sumar en les nostres curtes coses, naturals i socials, però que amaga obstacles perquè se pugui donar un correcte desenvolupament i adaptació de ser ser humà. Vale. Per tant, jo a conclusió que trec del significat del 31 de desembre, i repeteix: jo és que avui en dia i al llarg de la història amaga aquests obstacles que... Eh... Com es permeten un correcte desenvolupament com a, com, a, com a societat. Ja ve com a tradició, com a reivindicació d'una autonominació, comparteixen col un treig en el que originàriament va ser el 31 de desembre. És a dir, una no pugna per el poder i una lluita entre iguals, donant-se situacions tan surrealistes per jo com la de Plaça Espanya de cada any, on a un costat se situen segurament treballadors i famílies, de la mateixa condició econòmica de l'altre costat, un diguent visca Catalunya i l'altre visca Espanya. Bé, llevanta en, es, en els abells del de Balears, no fa sé com dir-ho, llevanta, llevanta aquesta part, però realment la condició econòmica i social de moltes de les famílies i persones que hi ha allà és la mateixa i no sé quina classe de cultura estem construint si en base a una, a una, a una nació molt despreciam. Òbviament que hem de refutar el concepte de moltes donacions opresores d'avui en dia. I Espanya és el primer perquè ens toca més a prop, però no ho podem fer cap a de descalificació cap a, cap a avui en dia se sent espanyol perquè és lògic que se senti espanyol perquè li fiquen a Espanya 24 hores del dia. El que han de fer és conscienciar, i conscienciar no, no se farà desgraciadament a, a crits. I això troc que ha un treball diari i ara diré com troc que s'hauria de fer. Bé, com deia, el 31, el que deia per el poder, es favoreix molt el que dèiem abans dels musulmans i, i els cristians, perquè avui un vol mantenir el poder, la burguesia espanyola i els altres el vol, vol fer-los fer-lo seu en no? recuperar-lo, recuperar quan les condicions no són les mateixes que de fa tant d'any. Per tant, l'únic que no recuperes res, si no, eh, adquireixes un poder nou, que seria, bàsicament, gran part de la burguesia catalana i no tan burguesia, també. Proclamen amb dos l'estat i noció com a eina alliberadora a tots els nivells. Cosa que, des de perspectiva d'anarquistes, trob que és inassumible. I anem aquí a les perspectives anarquistes. La proposta que jo, que jo he fet davant, que tinc davant això, fent un recorregut de tot el que vam cerrar fins ara, és que hem de, quan dèiem abans, la lluita contra l'estat i el capital ha d'anar acompanyada d'una construcció d'una cultura lliure d'obstacles, morals, religiosos i estatistes. Per aconseguir aquest lliure equilibri entre cultura social anti-autoritària i cultura ètnica sana. És a dir, una, cult una, una cultura que no estigui oprimida eh, a nivell lingüístic, territorial o, o cultural, social. Per tant, troc que dels dels de anarquistes no hem de recolzar el 31 de desembre per significar just el contrari de del que vorem, que és un alliberament a tots els nivells. Com ja he dit abans, no trob que... Se, la reivindicació que es fa d'un Estat i nació català eh, solucioni eh, es, es, es el real problema que tenim com a, com a societat de fa tant d'anys. Això, eh, negar el 31 de desembre, eh, no vol dir que ens neguem a lluitar per aquells trets diferenciadors com a comunitat que avui se troben en, en perill i que... Uh, abans alguns se mantenien com són sa, sa, sa artesania, sa música popular uh, despes sa llengua, sa defensa dels territoris <coughs> és a dir, això ha d'anar acompanyat de sa tasca anarquista que, re, que, refut, que refutem, es uh, dir que majoritàriament se lluita per, per aquesta autodeterminació no, no, no, vol, no vol dir que no tengan que dur una, altra, una, una lluita en els, en els, en els, en els fons amb intencions semblants que gaudir d'unes cultures sanes a tots els nivells perquè, i relacionant amb el que dèiem al principi la sa cultura, sa cultura sana, tant social com ètnica, és el que ens podrà dur a eh, un equilibri entre la humanitat i la naturalesa i eh, que la cultura és objectiu final de la naturalesa perquè tendim a modificar i intervenir en els nostres entorns. És dir, que ni cultura de l'homenatge al passat ni una cultura cap futur, que tingui les bases a l'antiguitat. El que hem de fer, recuperant tancant i el rocker, és superar les condicions eh, que, que, que tenim que tenim la sexualitat i, eh, i fer un, una nova societat basada en l'equilibri entre su cultura social i cèndica des d'una de perspectiva anti és a dir, rebutjant tota classe de poder per eh, autogestionar les nostres vides des de ja. Què fer per, per tal? Doncs dest destruir l'estat capital mentre creem aquesta cultura de d'autogestió, recolzament mutu, lliure federació, diversitat en equitat, etc. Tinguem sempre com a base rebuig tot poder, com he dit. I una darrera proposta, que ja per, ja per acabar eh, troc que si un dia, un bon dia de sany per reivindicar tant aquesta cultura social, anarquista com una cultura eníqula de la Illa Majorquina és el 7 de març, que va dies que se van iniciar les germanies i que realment, eh, sí que té relació amb on tros volem, que és una, una societat lliure i, i els de germanats va ser gran part però, de lo que varen, varen lluitar. Moltes gràcies. Ara, si vos pareix, obrim estona de debat. El meu company no farà paraula. No sé si ho no queda clar, de la exposició, veu heu demanat. Jo tampoc ho té molt clar. Eh? Però que això ha de cor, tot d'acord amb el que s'ha dit, no? És <sindicït> el que t'enc, no? <sindicït> bueno, supos que la lo més lògica és es que començo un poc d'una altra, i que pot ser mirada a dir-ho cap a l'altre, i bueno, l'exposició eh, ha tocat molt de temes diferents i, i tampoc vull ara eh, fer una llarga llista de coses no que matisaria o que no estic d'acord, sinó que crec que és millor pues, anar debatent sobre petites coses, no? Sí, solitats que sempre que, que he vist o, o textos o, o exposicions eh, sobre aquesta qüestió nacional des d'un punt de vista libertari, eh, se sempre que, bé, bueno, n'he vist que directament mm, no, no, no les n'hi he tingut en compte, no? però quan es fan en un sentit constructiu i he fet com, com trocastat estat -se d'avui, sempre m'ha creu greu sentir que hi ha una espècie d'incomprensió crònica de moviment a un llibertari cap llibertari cap a la forma que s'esquerra independentista plantejar-se en qüestió nacional eh, eh, d'espai. No? I crec que els motius per això són, són molt diversos, per començar, per les diferències entre les cultures polítiques d'un moviment i de l'altre eh, i també per a Rades dins, amb dos moviments. No? I jo crec que s'esquerra bueno, independentista i especialment a Mallorca, durant eh, molt de temps no ha plantejat determinades qüestions nacionals d'una forma vertallament eh, revolucionària. Això és una autocrítica que faig a nivell general i personal, que sàpiguen molt malament de coses endavant. Però no, sí, dir, en aquest sentit sí que sí que estic d'acord, no? De fet, Solitat Popular, per no és una altra forma i socialisme, sinó que és una, una estratègia que, que té el nostre moviment i que se basa en, en agrupar un capitalisme que entén els països catalans com una realitat sobre la qual treballar en un sentit ampli, pues, agrupar-lo en una mateixa direcció. No? De, diguem, no? un front amb el qual encetar pues, un procés revolucionari. això és un i tampoc, no és el tema que ens pertoca. Um, Bé, bueno, jo sí que crec que això és una estratègia que s'ha d'utilitzar ara, però que no ha estat sempre així. Uh, i de fet, sobretot en l'any 80, que és el moment que comença la comunicació, la diada, uh, hi havia una estratègia majoritària aquí a Mallorca, que era el front patriòtic, i en veia una cultura política que portava més, més èmfasi en la qüestió nacional des d'un punt de vista més... més vista clàssic, per dir-ho així. No? I crec que és per això que s'ha va triar justament l'estat uh, de 2 de desembre com a diada de, de reivindicació nacional i no una altra data que s'ha triat com per exemple el que has proponat tu. Uh, aquest debat ha sorgit, aquesta idea de que tant una vegada la diada que, que, que tenim no et ser millor ha sorgit, més d'una vegada uh, s'hi descarrega de parlamentista i, i, i et creixen sense. El eh? que passa és que bueno, no és una qüestió fàcil, es fa molt d'anys que que se realitza seriada, té un simbolisme propi, no històric, sinó de tot el que ha passat en els diferents anys que hi hagut manifestacions, és un punt que pareix que la conflictivitat social i política de la societat mallorquina fa un tope, no? Eh, I per tant és difícil, objectivament, canviar, canviar aquest dia per parlar de l'esquerra independentista. Però bé, bueno, mm, primer ho havíem de parar tots d'acord, que és el millor, no? i després Pensar a fer-ho una vegada, doncs complicat, eh? Jo crec que... A veure, és curiós que se diu que bueno, la celebració de seriada és historiista cultural, no? ho volíem de dir. Però bueno, és que per nosaltres seriada àrvore, per nosaltres, per l'escarriament d'anatista actual aquí, per no seriada és un dia o una segona. Se l'he un altre, sí. Però bueno, és el dia que tenim. I el dia que tenim, per, bueno, per a demòs de la taula, que som un poble, malgrat cada dia que no, i que volen ser-ho i volen ser-ho ser amb totes les conseqüències. No? Per nosaltres és això. Uh, sí que crec que potser el, el nostre discurs s'hauria d'haver ficat, s'hauria d'haver fet merènfasi a la qüestió de, de rebuig en el, el genocídic que efectivament i va donant uh, la, la conquesta i això. Però bé, bueno, no sé, és que qualsevol referència, uh, vull dir que qualsevol glorificació es figura de rei Jaume. Qualsevol idealització de la que passa la en si. Veure que això és la gènesi del nostre poble amb un sentit tan purament nacionalista d'aquest terme no és, no és part del nostre ideari polític. El que passa és que, clar, supos que aquest dia mm, hi ha formacions polítiques que potser sí que ho entenen així, sobretot les que parlarem des de del nacionalisme més clàssic, i sí que a nivell popular Sí que hi ha sectors contaminants per això, no? i que la nostra base social, el nostre entorn social, hi ha dos contaminants per a aquest pensament. Quin moviment no té una base contaminada per determinades coses? No tothom aquí està afectat per determinades ideologies, però bé, bueno, no m'ho vull agafar més. Ara que us ho més coses, perquè no tinc per preguntar més, i jo, quan no res per preguntar, comença a divulgar-nos-ho. Eh... Jo crec que del moment de, de, de vista del sistema emocionari eh, sí que vulgueu de, de canviar aquesta data. Eh, Justament per, per, per tot el que ha dit, per dir-ho, per bancar dir una diferència dient que nosaltres qui punten si menys, diríem, més eh, capitalista o menys emocionaris. Eh. I a més, el que no és de rebut és, per exemple, eh, posar a o criticar eh, el 12 d'octubre com a data diríem, de la conquesta eh, de tota Sud-amèrica, i els més verificats que el 21 de desembre que justament s'ha de Si qualcú em vol explicar quina diferència entre el 20 d'octubre i el 21 de desembre, com petit, el tiqui jo no, diferència. que no és la relació és això, posar a la conquesta d'Amèrica, en canvi, reivindicarà una conquesta. O sigui, just, no és just per això la data de d'estat d'1 com a fet reivindicatiu, hauria de desaparèixer, perquè no s'ha de reivindicar. Ah, però d'un no reivindicar les coses, però per ha altres d'altres, però clar, no de sempre. No sé aquesta qüestió de llet, de cinc vots, però tot això, generalment, perquè per mi pot no t'importar si programar-me la fe. Si trobo que hauria de ser un grup de llet que hagués de fer la feixa. Bé, és el que vol dir que el debat no estava orientat mancances i avantatges tant, del, tant del moviment i no de moviment llibertari com de s'esquerra i de no? i tampoc estava orientat en la relació que han de tenir aquests dos moviments que pot ser molt interessant però la situació era, de davant era aquesta si no era més eh, quin ús de la cultura hem de fer per tal de, de, de, de benignar el revolucionari i com va dir el, el meu company jo trobo a reivindicar aquesta aquesta cultura de, de, de massa, de vegades, un efecte de riure, a més de cada frentura de rebre, suposa una, una dificultat cap a aquest camí. Uh, crec que tant bons moviments, ho podem dir -ho així, construïm um, amb alguns uh, objectius, però distant molt de, de, de principis i pràctiques. Doncs. Per tant davant que el de debat d'avui no ha de ser sinó quins pràctics i quines coses podem fer avui en dia per construir aquesta nova cultura, eh, -hi, -hi com ho permeti avançar com humans. Com una situació de any cada vegada mereix els uns dels altres immersos en psicològic i capitalista. Per tant, jo trobo aquesta, s'ha fet eh, molt de treballar, més des del moviment llibertari que no pas de del, uh, del que hagi dematantista o, o altres moviments nacionals d'areu de del món que contínuament fan uh, actes, actes culturals que, que no tenen per què a veure amb aquestes tradicions religioses. Fan jocs populars o, o canten o, o, o ballen o... per tècnica manual que és una cosa que s'ha perdut molt, encara que el ho fa com ho fan les màquines, ho fan perillós, ho fan els llibres. Són moltes coses amb petits detalls que m'han anat impostant dins del cervell i que, avui en dia, formen la nostra cultura, la nostra cultura social. Eh, aquestes, és sobre, quan s'ha de cultura social, crec que s'ha de canviar més, eh, la cultura èntrica de l'any i per, per l'infústica no la fa l'any. Bé, al final és que poden canviar la, la, la, la llengua, o el prop que sigui amb la religió. Però crec que de, de, de debat ha d'anar trucant quin ús és la cultura. I si ho aguda propostes com, concretes, jo, per exemple, aquesta del de març, com van sortir diversos dies. Eh? I els germans també s'haurien dit com un altre dia, com que l'altre de la va morir, però bé, propostes i... Quina és el camí revolucionari que hem de de la cultura? Clar, ens fa molt fons que hi ha d'haver estat tot el temps, el fet cultural, no? Bueno, yo sobre la cultura étnica esta, pues si hablamos de recursión en las culturas tendríamos que empezar a hablar que también la lengua puede cambiar, puede salir más de lengua derivada del catalán como algunos sectores pues están hablando del mayorquín o del Iquiceco o del, de esto, que por manos de, del catalanismo pues étnico para el típico que está parado está saturado por rancia de cambiar por la revolución nos tenemos que acordar de revolución es un cambio hay algunos que del gusten otros que no le gusten y eso yo tendría, me gustaría que también ver posiciones sobre eso o dialectos que pueden llegar a ser o sea ponerse al lado incluso pasar a que ya está. Por eso es de la evolución. No, no, no sabemos que quedan en un lenguaje nada más, en un idioma. Pero estos son los, no son los revolucionarios. Es que dicen que la lengua es una lengua, ¿Es, es un lingüista. Una persona que estudia las lenguas, él define que es una lengua y no es una lengua. Y ahora mismo, el mayotino es una lengua. Ya. No, no, es, no es, claro que no. Es, es, un, es un dialecto, pero puede llegar a <coughs> una, <coughs> una lengua. Pueden llegar. Compañes. A ah, ah, la evolución de, de la lengua es, es eso, que es, nace como dialecto de, de otra lengua, pero al tiempo puede eh, llegar a ser una lengua, o sea, no simplemente, como en todo, ¿sabes? El, el éndico, que es la cultura étnica. Que podemos también, yo que sé, ampliarlo más, cultura étnica, ¿qué cultura étnica? ¿la prehistórica? ¿la presente? ¿la futura? Es que... todo hay que evolucionar, es, es, el, es el punto de la revolución, es mejorar, claro, para una revolución de mejora, de, de entendimiento, que la gente esté entendida, que, que compartan eso, que si hay un entendimiento y una unidad y un, una igualdad y una fraternidad y luego... Todo esto es lo que nos lleva a la Revolución Libertaria. No estancarnos en... en un étnico prehistórico presente. Hay que empezar a pensar en el presente, en el presente y en el futuro, no sé. Por eso me gustaría alguien que pudiera hablar de toda la cultura étnica catalana o de la cultura étnica española también, o no sé. Tengo una referencia. <coughs> no, no, no, esperem, no sabia que hi havia tothom. Si tarda. No, no vull. Bé, ja si anem a votar a tant, però és que totes xaràvem, que hem tingut l'elembra I també un poc s'intervenció per fer l'àgua, que és un... No sé, i l'autos per davant, no? I també planteja aquesta data, com un moment de reivindicació de, de segües coses, no? I el que ha dit, tot això de l'amidicació del jove primer, de eh, les matances, etcètera, etcètera és... no tenen en compte, no, no, no, no I llavors eh, se podria ampliar el tema ja més enllà des de la de de no? de gara del 12 de desembre, no? Si no, manifestacions en moltes parts lingüístiques del govern de Modulà, Uh, totes aquestes mobilitzacions que hi ha hagut en defensa de la llengua catalana i tot això, no? I ahir també se'ns se, podria qüestionar un poc uh, el proper de pues, de gent que per perventura uh, no és o sigui, és antiautoritària uh, que moltes vegades en tenen com una espècie de, de no sé com dir-ho com si al·lèrgia a aquestes coses que no? clar, o sigui, Eh, hi ha gent que vincula llengua eh, o, o cultura al nacionalisme Hi ja ha i llavors eh, qualsevol reivindicació d'això, perquè evidentment no ha de tipus, hi ha una manifestació d'aquest tipus, era gent de tota casta, també no? hi haurà nacionalistes i de dretes, doncs molta gent es es contraeria participar aquests d'aquests o sigui, determines, però clau, aquest part que passava a a casa i no participes de lluites, en, en de la llengua, movilizacions de defensa de la llengua, etc, no? O sí sigui que hi ha una sèrie de de col·loques que estan plantejant no, una interessant proposta de, de reivindicar el dia, per, dir, que s'inicien en germanies i estan de comentat que seria important. tenia, sí que per canvi, ara de, de les de desembre, per tant també els processos aquí que comento el voto de comunitat de... popular, que per tant tu la, és l'home de part, podria venir a compte aquestes coses, no?, definitivament, però o sigui com, com es ha aquest tipus de reivindicacions que trobquen des del món llibertari uh, falten, no? But, Quina diferència hi ha entre l'estat de l'Embra i el 12 d'octubre? On hi diferències? A nivell històric o a nivell polític? A nivell històric, supos que bueno, són diferents graus, diferents moments històrics, coses perecudes, no? Processos d'expansió de... d'entitats de polítiques que s'han fet víctimes amb la En aquest sentit és el mateix. La qüestió és quina funció política lluga el 32 de desembre i quina funció política, més el simbolisme ha de perquè estem xerrant que nosaltres som els que he camp de simbolisme, però, bé, bueno, és que nosaltres un, un poc intentem desplaçar l'efemèrida en favor del valor polític que té sortir un dia en el carrer a reivindicar determinades coses. Però bé, bé, t'esquita la qüestió. Quina funció juga el 12 d'octubre ara mateix en els preuils catalans? El 12 d'octubre és el dia d'afirmació imperialista de l'estat espanyol sobre el nostre... Però jo trob que és una menys dèficit sobre la independència a l'hora de reivindicar les coses. I jo crec que és una posició que tenc que a vegades no sigui així, si que si si un procés de debat molt ben insistent, però trob que s'ha entès, s'ha mantingut, serà com aquesta reivindicació, doncs ja durant un parell d'anys que s'ha fet, que s'ha fet com a i, i tal vegada recordat, de ser una ruptura d'aviments d'immunitat popular a reivindicar-la un altre dia. El que ja ho teníem, com que faig la gent que se tenia de baix, segurament, com he de baix han estat més profunds. Però hi ha molta gent que coneix, i ho ha dit un poc, és que no hem de el que mou en com ve, i no que no. A mi m'he de triar que mou en i i obra obra que em base a un dit, un dit, un dit tèxols ehm que que ha de salut i i de i de salutació quan que ha de ser construir person propis, les seves propietats. Però ja també molt important el, el simbolisme per donar-nos, però quan, no, quan, no, no, no donar un simbolisme a un, un tema, en de les llences de les carreres, volar el simbolisme peligrònic d'un espai com a mirar. Bueno, és que nosaltres... Clar, volar-nos el simbolisme però ja, però, no, és que nosaltres espiràvem a... a contrarrestar això i ho espiràvem a fer nacional, però també en la social, en la qüestió eh, sexual i en tots els bueno no, és que ell no no no és difícil canviar dades seriades perquè això suporta trastats molt populars. Ha dit canviar la inercia, eh, segons el fons de 87, de la primera orientació. La inercia de, de tenir un dia fixo. No? I és difícil explicar-li al Dom que ara ha decidit fer un canvi de dia i seria d'aquest dia d'una altra vida. És fàcil de dir, complicat de fer. Per això no, no sé jo que no se pot, tampoc heu a la lloguera. I jo suposo que se va triar aquest dia no perquè hi hagués un sentiment de donar-li part de la lliure, i hauria però no perquè hi un sentiment de que aquest era un dia important i que, i tal, sinó perquè, curiosament, en un moment on se va començar a apretar-se el celebrador de la sentida d'anisme, de a eh, desmigar completament la simbologia de ser guantibarrada, etc. Descomptes a Mallorca, no?, en l'any 80 i tal. Eh, bueno, se va trobar que hi havia una peta, que de... ho vea, perquè era plantejada així, no? Però no ho plantejant com no el fet que hagués de plantejant, ho plantejant com una viada reivindicativa. En la realitat no tenia res a celebrar, tant, com no com en el centre d'Espanyol, però, bueno, que en aquell moment una fesca principalment religiosa havia, s'analitzava amb tots aquests símbols, de la feia, doncs, segles i no? Si no, que se va així sí, aprofitar-ho. No? Clar, coherència... Bueno, sí, és un, és un debat. Però, no, no sé, crec que moltes molt vegades és molt difícil posar-se d'acord perquè per el que una persona en una contradicció per és unible, per altra en una incoherència plegat, no? I moltes vegades <ríe> el, el moviment llibertat i els moviments que potser venien de un altre marxista, doncs, pues, no es fa molt, però no És una cosa incoherent, però no és una, una, és una potència assumible, no? I jo ja, no crec que tenim un poc que potser. Ara que no convertir-me en un diàleg, eh? Sí, No, no, no, no, però tot el primer Michael Farf dit no l'exicova que va passar i city, a un netig dir com i altres diari van de vetesse però de manera de songptetta és rítro però d'a假 om es contra facebook a men encouraged as de similartat es que la i el solомина la tonuanya a Wars del 98 per una hipocita. És això, clar que és però si no, quan ens portem coses difícils, donar-nos una pista a social, no serà bon. És dir, en aquestes condicions, en cop de discernir curtiots que són que ens haguem de temps, una punta de lliure, per tant a fora, hem de ser complicades, Després, volia també comentar el concepte de diada, no? És a dir, un cult, eh, diada, que diada, es pot dir com una diada de iniciativa. Ja en iniciyor, pot ser que no joqui, ara aquest feina estàs fent dins de l'espai de Catalunya de Catalunya de setembre, cerca aquí, eh, quin dia haurà d'haver per a la inauguració, per a l'economia i per a que aquest signància la podem familiar. Si en altres ciutadans poden dir que hi ha un bon signància i hi ha societat, passant-nos com l'emenda, si no l'obtenció amb aquest signància seguirem com altres. No hi la limitació de lliades de lliures. Això ho ha fet. És com he dit abans, del grup, del grup culture, ja uh, no són tot els primers anys. M'he de punt d'allà, però hi ha per a que no hi hagi un caràcter. No sé per què s'està puntant tant de rata, no sé per què s'està de la personalitat. No, per tant, que no he dit serà, serà en que mos hi podeu anar a fer Perquè no ho no, sé, no, ja no creu que no hi ha una llenat, que hi ha de lliure de de lliure de lliure de lliure de de lliure de lliure de ja no hi vaig, per perquè no les tenim com estàs enlloc, perquè nacional i tot això, saps? No, encarregat de que les no hieses a les manifestacions, però que estan molt de moltes persones, pues almenys que has de identificar a la nova venir, pues mateixment, o doncs, sigui, no no intentaris perquè no em va que es pogués fer, no es fer com en contra d'a persones que estan d'identificar com universitaris, per que no que no vull no poder tan pocament servir no sé, que no, per no no, que no s'ha d'acabar, però de fa un que no sé, que no, no va ser el meu dia, perquè no, no sé, no va ser en català, no va en espanyol, no va ser ni no, no sé, de renta pàtria. I després tema del tema nacional, doncs és el que els últims pares existien eh, en la... No hi ha dos que ser el punt de defensa. I tànol, ja està, jo ja Bueno, esto es lo que hago ahora. No sé. la, No quiero repetir. Aunque me repitan, pues... Para mantener el debate y esto, así que poco, lo que me viene mejor cabeza. Yo, lo del de diciembre, pues sí. Como... Hay que tener una lógica y un sentir de, de las cosas y pensar que el 31 de diciembre pues, conlleva a nuestros antepasados pues hasta más adelante entre pueblos. Yo creo que sería lo único que los grupos independentistas, que no sean no sea, sea laicos, que sean antipodeces y todo esto, tendrían que hacer un esfuerzo por cambiar de fecha, y otra fecha, y reivindicarse, sea como sea. ha empezado con dos, dos, dos tres o cuatro gatos, ya termina siendo una más. Si no nos arriesgamos a una fecha, y estamos hablando de acercarnos a más, no, no, sé, no me creo nada. ¿sabes? Estamos pidiendo mucho más, y no nos arriesgamos algo tan, tan simple donde o sea, es que estamos en, estamos en un chaco pero el sol nos evapore y, hay que dar un esfuerzo y, y tirar para adelante lo una fecha pues a vista de la gente que no lo entienda y lo empiece a entender pues principio tipo el mismo pero cuando empieza a entenderlo pues como que se va a quedar sorprendida y, y fuera de eso, ¿verdad? Y me habría que hacer un esfuerzo. Y cuando veo unidad... Unidad Popular y todo eso... No sé, se oye de época cuando había conflictos armados y todo eso. Y cuando veo Unidad Popular... Existió un desastre y para mi punto de vista cada uno en su casa organiza se organiza se prepara y llevar a la calle y si en la calle nos encontramos en el mismo camino porque decidido y hicimos para empezar pero hacer un llamamiento de un popular tanto no hay un, unas fuerzas mayores que nos en el no no. No sé. sí. que, veure, si plantejarm un segon anys de conveniència de tenir una diada una diada el moment polític en definitiva és triar un dia de sang com pots fer una congreió de forces per començar-lo no? com pots crear un conductor no? cada any per tant pot ser un resum de tota que tot segui vida desaha fet al llarg de i per tant, és un instrument polític. Igual que ho haig de marge o no hi ha va de marge. Vale? Ara està en poc. A l'unís tampoc lloc de treure aquestes dues dades. Però com a instrument polític ho són, en la mateixa lògica. I sincerament, és que ara mateix, que, bueno, que, que, que si em deies que és difícil canviar una data o tal, però se pot fer un esport perquè molt més complicades. Vale? Però és mateix aquesta nostra és que l'està que veient a és, dit, és molt més prioritari que la reivindicació nacional sigui assumida per més capes de la població, que estigui present a tots i punt de les puntes de Barra de Palma, que estigui present a tots i punt de les de pobles de Mallorca i que sigui assumida d'una forma cada vegada més transformadora d'un punt de vista eh, de classe, que no, és un dia que se fa. Fins ara. Fins que és més que jo que que aquestes dates es poden resimbolitzar, és dir, qualsevol símbol, qualsevol data, en un símbol que s'acanaga de contingut i puc entendre que el dia de 3 de desembre no pots la millor data, no fos la millor selecció, etc però, clar, demanant que s'acanviï un dia quan hi ha una tradició gairebé tornar a començar de zero i allò que cal assumir, i més eh, sobretot des d'un punt de vista llibertari, on les suggestivitats poden variar, on se sugestiva. Llavors, les diades els símbols també són sugestius. Per això, a mi, m'ha semblat més interessant allò que deies quan va de... <coughs> Allò, realment, tot i que t'ho vies via, no ho veig clar, que ho veig una postura que se pot fer de compra políticament, o que està en contra, o que en el teu cas no, no, no, no lo comparteix, però clar, el símbol està completament simbolitzat. És cert que hi ha un sector del nacionalisme, que totes coses en diuen el primer, setre, i el primer que no em greu i que no em sap greu, perquè som nosaltres. Però els companys llibertaris veuen que nosaltres vi donem tot una nova simbologia. Per tant, jo afegiria <coughs> en això que ha dinat-les. Un Sí, insistir un poc en això que diuen desidiar, desidiar, desidiar-se. Clar, es reivindicar i insistir molt en petxes, sobrefetxes, això no ha ocorrit, clar, que tenim en compte la història, però cada un veurà que s'ha de pròpia història i vindicarà aquella diada que va molt important. Però crec que no és tan important insistir en una dada, en una petxa, en una diada. Si amb això no s'arriba a un acord, difícilment s'hi pot abandonar que cap endavant, perquè serà més del mateix que, um, bueno, no sé, si se volen fer coses juntes, junts, i simplificar i, i seguir davant no es poden quedar estancats perquè, clar, a lo millor no, no, no, no, no serà molt bon, serà una fecha i, claro, -hi, hi i si pues, no, no ja comencem a verint i si se passi amb aquells temes que hi haurà coses més importants que s'ha d'afrontar i unificar les portures com el paret, que jo no ho som esperta, però, claro, però sí que veig que se poden parlar i fer coses i jo, lastària... e, e, no per tant, de vegades no <lacht incríacis> oh. a la que ha hagut de Mallorca ha estat no fer especial relleu d'aquí si estàs a fer-me totes aquestes coses evidentment. O ja solia fer-me avançar-me de boll i fer-me un esforç molt ben gran explicar que evidentment tot el que va aquest dia està sent d'aig, perquè evidentment no s'ho pot fer d'acord, evidentment i, no, i, i aquesta desviada no és per reivindicar no? perquè el millor s'haurà d'estar a la funció de vosaltres dexplicar que es presenta això i que no es Per això, com que no haig de reformulat aquest tipus de, de transformar de eh, aquest tipus transformar de transformar-lo manera que, que hi ha diferents que hi ha significacions diferents els hauríem de hauríem de... Fes una mica l'explicació que aquest dia no, no és una celebració. No, no se celebra que entrassin a, a, a, a les per a Bé, jo vull intervenir en base a el que, que tu dit abans. A mi me, me preocupa, me preocupa quan sent gent que opina com tu, que se sent a Prat, a Pàtrida, i Ciutadans del Món, etcètera. Evidentment, tots són Ciutadans del Món, no? Bé, bueno, però Ciutadans, potser és un terme un fort, que no m'agrada, no?, però... Evidentment. Però també, eh, jo crec que hem de tenir molt clar d'allà on venim, no?, no entès les arrels i, i això ha d'estar clar. Evidentment, segurament, alguns dels nostres padrins no se plantejaven sinar en catalans, mallorquins, espanyols total perquè ells Eh, pues no tenien un problemàtic, ells vivien així com havien, vivit, viscut, perdó, havien viscut els, els seus passats i troben una normalitat cultural, no?, vull dir, evidentment, tenien problemes, els eh, sí, que podien a escola ho havien de en castellà, etcètera, etcètera però que el, sabeu molt de nostres padrins no xerraven en castellà mai, ningú no sabien xerrar i coses d'aquestes, vull dir, que havia certa normalitat si ho comparàvem a dia d'avui. Llavors, evidentment, que ahir va haver ja un debat del tema dels termes, no? Si nació, o si pàtria, o si poble, i ahir és molt difícil entendre, Sobretot perquè cadascú li dona a cada terme i posa una definició diferent. Evitant aquest debat, per, per intentar comprendre el que sí que és cert és que... Però jo crec que quan surten aquells, jo què sé, els moviments els anys si saps el moviment d'alliberament nacional i coses d'aquestes surten, de certa manera, per, per oposició, no? Si, si tu, el, el, però tu l'ha xerrada després, si, si, si per oposició és una opressió que ve, que és estat, tal qual, tu ja te, te situes, evidentment. No, a ell també se xerraven, no se't tracta d'aquí agafar i fer neteja ni que hi aquí que només quedi ah, no en català, en Mallorquins, sinó que, que, que puguin conviure totes les comunitats, evidentment però tu crec que, per poder conviure, eh, has de saber a on estàs. No? Llavors aquest, aquest, aquest tema de, de jo som a pàtria és fantàstic, no? eh, però que no mos harem de fer perdre la visió de, de, que, de que tu tens un fet cultural que, i i que passi, perquè si no és que en el final acaben fent el joc has estat. Perquè per defecte la, la, la cultura, el, el que ocupa l'espai és l'estat, és el que té la capacitat molt bé, no? Per això jo que aquest discurs, bé, ara no, no m'ho vull estendre, però que s'ha de treballar. Que, i jo penso que també això ve que el moviment anarquista dins l'estat espanyol va començar a ser bastant potent des del final del segle XIX, de principis dels vint, quan els estats a Europa no tenien força per, per influir en les nostres vides diàries com passa dia a dia d'avui, és a dir, molts de teori s'ho han teoritzat, des de segona meitat del segle XX, de des de la segona Guerra mundial, els estats han anat guanyant terreny en les nostres vides diàries, Però això ens n'he les nostres predines, anaven a l'escola en castellà però podien parlar millor ell aquí sempre i no teníem una intervenció tan directa de l'Estat. Però avui tenim un gestat a l'Op occidental, en el món occidental, que té una intervenció a les nostres vides diàries, des de prohibir-nos allò que poden fer enllà a en l'escola, o que hi ha d'haver allò que dur si és un funcionari públic. Per tant, clar, què passa? que Jo penso que el moviment de l'Estat ha d'adaptar-se a aquesta nova realitat. Entonces, la cultura individual, entesa també com a fet col·lectiu, pateix una opressió molt més potent, una repressió molt més forta, que pot semblar que és menys perquè diguis no, és que abans no se estudiar en català i ara sí que se pot, però en el dia a dia jo penso que hi ha una pressió molt més forta sobre les nostres vides. I per això, històricament, en el moviment eh, llibertari doncs, li, li està constant adaptar-se, no? I com ha dit Ninyà, i a partir dels 60, la lluita nacional passa en un primer pla, Avui en certa manera hi tornen estar, hi ha processos revolucionaris que s'hi pot estar més des d'un punt de vista llibertari més a favor o en contra, però alguns els d'ells tenen un aglutinador de, de construcció nacional. No? Estic parlant de processos venezueda, bolívia, o fins i tot lluites de, de lliberament nacional són centrals per als moviments revolucionaris europeus. Per tant, falta tal vegada que en aquells estats que han estat molt potents, com els estats espanyols, l'estat francès, el moviment energista, jo penso que l'ha començat a fer, però faci un canvi molt, molt més arroixerat i digui no, no, la defensa de la cultura catalana a Mallorca és una defensa prioritària per el nostre dia a dia perquè ens trobarem d'aquí 10 anys que aquells gent que té aquí no podrà escolaritzar FIS en català. A Galicia això està començat a passar, a ciutats, com a Vigo, Ciutats Industrials, és gairebé impossible d'un fill una escola primària en Gallec. I anant cap en aquest escenari, en el País Valencià tenim 200.000 joves que no poden estudiar en català. O en valencià, què dius en català? És que és aquí jo pens que hi ha. I català a vegades és la propera discussió d'aquí mitja hora, però és allà on jo quan hem deixat passar la propera discussió, em deien nosaltres, mos hem equivocat quantes de data, jo volia afegir que en ens remunen que en certa manera terror, té raó, a tal vegada l'esquerra independentista haurien de fer una tasca pedagògica més gran i si treure un llibre d'explicar la nostra nova significació de la diada. No ho hem fet, que, com no han fet mil coses perquè tampoc un moviment polític que tenc força per fer, segon que, Però sí que és veritat que, que la crítica s'assumeix, jo penso que ara hi ha també altres debats que són més que la diada, etcètera. Si, si no hi ha cons, eh, fem 10 minuts de descans, i si no apareix, com farem, començarem a fer sempre la xavada. <laughs> <coughs>